Eraikin zarrei bizi berri bat ematea da helburua, segurtasun aletik gaur egun bete behar diren balintza kontutan hartuz, batez ere sute bat gertatuko balitz. Etxe bizitzainit zeroriak baitira obra geiegi dituzte egiteko eta batez ere segurtasun neurri horiek ez dituzte inundik ere respetatzen. Halean lakazain, irigintza zarduratzen den asuanta. ...proprietar ki haxte et etala, donc, occupant des fois on peut aussi avoir des copropriétés avec un un un propriétaire unique ce qui nous baitan eraikin zaharrak berritzeko laguntzak eskaintzen ditu herriko etxeak batez ere lehioak aldatzeko isolazioa egiteko eta urgentziazko irterak egiten laguntzeko besteak beste Mensamen labet herriko etxeko irigintzaren zuzendaria Donc de démolition de partie d'immeuble qui sont Suuvant beku pare proprietean izanman kontrainñaante, me esentzial por rendre habitable ze parti de, de logement e. Lanak egin behar dituzten herritarrek, informazioa eskura dezakete finantzamenduentzat eta aholkuak ere egoera bakoitzaren arabera.